Benvinguts un cop més al que ve després. El programa més recomanat per aquella gent que pateix depressió, obesitat, distracció i alcoholisme. Us assegurem passar una magnífica estona amb la millor companyia, nosaltres. I si no estàs satisfet, li tornem els diners. Em tocava mi això. Eh, deixeu de parlar al mateix temps que jo. Voleu parar? Doncs no penso dir res més. Bueno, què? Tenia ganes de fer-te la punyeta. Doncs deixa de fer el burro, que si no, no us puc presentar. Vale, vale. No, no et puc, perquè avui us, us he d'avisar que en Ferran no Què li ha passat? Li ha passat que s'ha pres els laxants massa d'hora avui, massa d'hora, i no ha arribat a l'entrevista, s'ha cagat abans. S'ha cagat abans. Ara va el tio enganxat amb una tassa de batent el cul. Exacte, i no, no puc no. venir. Vull dir, això que diem, és verínic, vull dir, semblant de mentir, però no, és veritat, s'ha cagat, s'està cagant. Exacte, s'està c això, gastroenteritis, se'n diu, però no, Agafa ah, no. paper. Això, no no siguis guarro, eh? En bueno, fi, ens... però jo estic bé, eh? De sí? fet estem molt bé, Natàlia, no tinc et cabell, jo no en cago no, no, tens cabell, tu no et cagues. Tinc cabell, és peli rojo. I tetes també en tens, però, però no gaires, no? No, escolta, ni que t'ho posis la Lola Ferrari, que m'una 120, ara meva. En fi, ja m'he perdut del guió, és que clar... És igual, hem tot canviar. Clar, hem fet el guió pensant que venia en parla i en parla no, bueno, no ha vingut. què et presents. Qui em presenta? Em presenta. Jo no em em Ella és Natàlia Carranza i el control tècnic tenim a Raül Ereta. No sé per on estàs, eh, Anaïs? Sí, al final aquí, no? Vull dir, sí? No, no ho trobo, però bueno, aquí. és igual. Ah, aquí ja estem, vale? No ens hem tornat a enganxar, però és igual. Bueno, no, ho hem és... fet una mica curta, no? la introducció, no, no vols dir res, res, Jo vull dir, sí, que aquest fin de setmana ha sigut un fàstic, perquè... Ara em passa que, vagi on vagi, de festa, em trobo ligues. I no van cony, eh? Em trobo per a dues parts. I què fas quan te'ls trobes? I te'ls trobes a la vegada? Dos a la vegada? Dos i tres i quatre. <ríe> eh, no cal clap, vull dir, Bé, és igual, no dic re, no dic re. Però en sèrio, és una putada, perquè llavors no pots lligar amb altra gent. Hòstia, saps? I clar, amb aquests ja els he vist, ja els han passat pel... No, ja està, ja els tinc aborits, ja els he provat. En fi. A provar coses noves. Quina mala sort. Et sembla, si comencem, ja ho hem allargat una mica, ja podem començar. començar sí, no? Vén. Eh, nois, a ver, a ver, per on anem? Això no, que ara som... vol que vagis posant la sintonia. Sí, sintonia d'informatiu, plau. Benvingut a l'informatiu del que ve després. Està bé? Ah, ah, ah, em fa arrancagant, tu, aquí, tosint, en fi. Comencem. comencem. Una parella es casa en el súper en què es van conèixer un dia de pluja. Fina Nicolós, de 67 anys, i Jack Franklin, de només 75, estaven comprant a un supermercat del sud-est de Florida quan va començar a ploure a bots i Barrals. En Jack s'esperava que plogués menys per anar al seu cotxe quan la Fina va oferir-se a acompanyar-lo amb el seu paraigües. L'home va agrair-li convidant l'esmorzar i va ser aquí, on van néixer els romans. Després de set mesos, al passat dissabte es van casar al supermercat on es van veure per primera vegada. I no és maco, això? ¡Eso es pechoso! Vamos, imagina't d'aquí a 50 anys el que vas reposant els congelats del teu súper casant-te amb un jaio en qui et vas creuar a la secció de detergents i compreses feia mitjany. És que té tela, eh? I després que encara diguin que casar-se és el somni de qualsevol dona. Que hemfàstic. I haver-te d'amorrejar amb aquell home que no té ni dentadura pròpia... Uh, D'ex. Oh, sí, millor canviem de notícia i parlem de temes més interessants com és el, el porno. Porno? Porno, sí. Però tampoc oh. no t'exfitis gaire, eh? Que també parlem d'una revista sí. d'història. Una revista d'història del porno? No, no, no m'explico. Hi ha una revista del Canadà d'història que, pel seu nom... De, de Beaver, la traducció és el castor, un animal molt típic d'aquell país. Però aquí no hauria de fet ja un txan, txan Sí, però... El vaig I el porno aquí, on és? Que... Dir, els castors veuen porno. Calla, resulta que Beaver en anglès té connotacions sexuals. ve de fet, en anglès col·loquial vol dir vagina. Saps el que és la vagina, no? I clar... Els... I de vagina. I clar, quan els lectors de la revista ho intenten buscar per internet, els salta la prohibició del filtre antiespam perquè ho detecta com una cerca sí, de fèria. contingut pornogràfic. Què dius allà? No es pot buscar porno, en sèrio? No, no es pot. De cap manera? Que fort? No. Em sembla molt fort. Un moment que vaig a, tre a treure Canadà de la meva llista de països per anar a viure. Ara vinc, eh? Anaïs? Anaïs? Bueno, mentre surt l'Anaïs segueixo explicant-vos. Eh, molts lectors van queixar-se a la revista i els va demanar que li canviessin el nom. Però la directora, Débora Morrison, conscient del greu ja que el suposava aquest fet, va decidir que després de 250 anys la publicació canviaria de nom. Anaïs, ah, ja, ja estàs aquí? Ja torno aquí. Que ràpida que s'ha anat, pensava que havies d'anar a casa teva i... Uf... Què va, què va, sempre l'educar la jaqueta aquesta llista. Maïsac, quan pot sortir un país per ser apuntat a la meva vista de llista dels llocs per anar a viure? Estàs fatal. Bueno, fes un xan-xan i canviant de notícia, ara sí, vinga. Xan-xan! Sí o no? Sí, ara està bé. Ah, vale. Xan-xan! Ara, una bona notícia. Boníssima, eh? ja veureu. Una família dels Estats Units rep el cervell de la seva àvia morta en una bossa del súper. La de coses que passen al voltant de les bosses del súper, eh, nena? I això és una bona notícia. Aquí t'has passat una mica amb el comentari. Que va, a mi em sembla genial trobar coses. Ho perdo tot i ma mare sempre em diu que un dia desperdré el cap. I mira, aquesta senyora li va acabar passant... La... I mira, és que... Algú l'ha trobat? Espero Genial. Que, sí, espero que hagin denunciat a l'empresa funerària, no? Sí, es veu que la bossa estava entre les pertinences de la difunta que li van donar la família. Segons la notícia, aquests efectes personals van ser al cotxe i clar, amb la calor, la bossa feia un tofillo que tira per atrás. i el mira què era, ja t'ho pots imaginar. Ai, quin fàstic! Doncs ah. sí, i tant de fàstic! El carrer, el carrer i el carrer devia quedar ple de vòmits. Anaïs, per favor! Per favor, callem, sí, sí. txan Hugo Chávez demana que es produeixin atenció tal la novela socialista a Venezuela. Les voy a pedir que hagamos telenovelas socialistes distintas a les capitalistas. Això no és molt... eh? Això ha sigut més Putin. És que això... Hauria de ser més... A veure... voy a pedir que hagamos telenovelas socialistas distintas a las capitalistas. <ríe> no molt... no uxar, eh? <ríe> <sigut> <ríe> que és... tu... que no fas. Aquí que sí? <ríe> Amb aquesta frase el president venezolà es va dirigir a dos escriptors i guionistes de telenoveles al seu programa de televisió pública. Tot es deu a una visita recent a Cuba, on va veure que s'emmetien novel·les amb contingut social, és a dir, socialistes, en comptes de capitalistes. Escoltem les seves declaracions. En una recent visita a Cuba vi que s'emmetien novel·les de contenit social, és a dir, socialista, en vez de capitalista. Quina boca em fot el que diu aquest home. Sí, no? No, mentre que es quedi allà fent la seva... No, no, a mi en favor, per allò que va dir que... Ué, well, ja sufre! A veure si tenen un volcà o algú per allà. Ja s'hi entra una erupció, que allò és un país de, de gent pobra, eh? Sí, de pobres. <ríe> Però el socialista Chávez va inaugurar una societat de cine a prop de de, Caracres, de Caracas. de Caracars, El 2006 va fer-hi cinema socialista, pots creure. Tan malament no veuen al país, eh? Que si usen els diners per fer, en fer cine... Social... què? Com ho diria? Socialista! Eso. Txan, txan! I ara, la... La... què? Notícia de la setmana! Ara sí, 24 milions de xinesos es quedaran solters per la manca de dones al seu país. Notícia esfereïdora, que podria acabar en revolució. Va haver-hi la revolució industrial, la revolució russa, la revolució francesa, la cubana, la revolució, la revolució dels clavells Òstia. i la revolució del bellut, per citar algunes. Ara serem davant de la revolució dels solters xinesos? Bé, segur que tindrà una part bona. Els xinesos, quan siguin de primera potència mundial, es dedicaran a fer turisme sexual per molt. Ai, però quin fàstic. Humanets petitons, lletxos, amb les tites petites i sense cap gràcia. No a la revolució dels solters xinesos! Es veu que ja la llei només permet tenir un fill per família perquè, mm -hmm. si no, imagina't quan serien, no? I sobretot a les zones rurals els interessa molt més tenir fills que puguin treballar al camp que no filles, que segons ells no poden fer-ho igual de bé. Ai. Amigues xineses, revolucionem-nos! No podem deixar que ens aixafin d'aquesta manera, que ens, que, ens man que ens mantinguin així, home, podem i sabem fer-ho! i que mori el borbó, i si t'he vist no m'acuerdo, i Catalunya triomfant tornarà a ser rica i plena, i per fin vota la mujer. És la impreparència. Por fin vota, fin vota la mujer. mujer. Això de la notícia de Lugo Chaveta t'has tocat una micona, no creus? Calla, capitalista, o él es a sofre. <ríe> no diguis això, nena, sí, que ja, no ja saps no que sé. em fa cosa. Eh? Ja m'imagino la revolució dels solterius aquests, tots en processó per tianament, no tianment. <ríe> Tienes menys... Tienes menys... M'estrumbar-se per allà, així, txic, txic, txic, amb dos dietes, amb dos dietes, eh? Perquè no els dona permís i trucar a totes les senyores als mercats, i ufa, ja... Ai, para, Neís, Crec que quan estigui necessitada, ma nena era xina, a veure si em toquen. Realment necessites un nòvio, eh? Mentre has pillat al Raül, que et farà un favor de l'acabar el programa. Ai, que sí, Raül, sí, sí. Tio, que sí, que t'ho farà. Com que no? Com que no? Vols que parli amb direcció i que el teu contracte desapareixi misteriosament i et dediqui sense feina i de mal llevar-te et trobis un cap de cavall al llit i se't desconectin també misteriosament els frens del cotxe? Oi o, el que seu no? cap, o el seu cap, o el seu cap. O seu cap, o cap, oi que no? Oi que després li faràs un favor a la nena? Molt bé, així m'agrada. Ai, que mare. Si és, que, si és que en el fons ets un bon noi tot, eh, Raül? Esperem que no calgui enfonsar-te al riu Besòs amb peus de ciment. Ets una barreja entre el padrino i el govern de la Xina. Sí, ho he fet... Per, per lo dels xinus, saps? Com estaven parlant... Eh? Ho has pillat? Ho has pillat? Eh? No, no? no. Bueno, m'agrada ficar-me en el paper, ja ho saps. Bueno, millor anem a posar-li una mica de música al programa, que l'Annaí surt a fer el treball de camp sí, i anem apreciar. a l'entrevista. Vinga, posem música. Closed up from love I didn't Once I twice was enough and it was all in vain Time starts to pass before you know it, you frozen Ooh. But something happened for the first time with you My heart melted to the ground, found something true And everyone's looking round for Pobres xinos, que no tenen xines per casar-se. Tu et casaries amb un xino? No. Per què? Perquè no acostumen a agradar-me als homes, i menys si són xinos. Per què els xinos no? No els acabo d'entendre, quan ja. parlen. I també no sé, perquè no sé si els sabria de distingir d'un altre. D'un altre? Ah, d'acord. D'un altre Llavors, si em caso un, és com si em casés amb tots. Hòstia. Clar. I això del mite de que la tenen petita, tu creus que és veritat? Jo crec que si la tenen petita la tenen eficient, que és també el mite dels xinos. No? És veritat, són molts. Doncs pues, no sé si la tenen petita o no. una tita de xino? Depèn, depèn. Sí, potser sí. Potser sí. sí, però per mi, eh? No, no, no externa. No, no, no, no per, per utilitzar-la tu, no? Sí, sí, meva. Teva. No per utilitzar-la, sinó per posseir-la. Per posseir-la. Ui, ui, ui, perdó. I tu, perdó, eh, però tu et casaries amb un xino? Jo? Sí. sí. Sí? Coneixes algun xino? Sí. I, i... Vamos, que esteu sortint, són novios. No. Però llavors explica'm, com, per què et casaries amb un xino? Vos que et casaries amb qualsevol. Ai, ah, que tens una mica cara em de potilla. Amb... Aquesta dona es casaria amb tothom. <ríe> em casaria perquè, no sé, són interessants. Interessants. Interessants. interessants. Però els que porten ulleres els tots? Tots. I els sí. que porten ulleres en especial. I tu no creus que els xinos la tenen petita? Bé, bueno, és una cosa que es diu. Tu creus que la tenen petita? Doncs no ho sé. No t'han No, no m'he trobat cap tita de xino. Però suposo que abans de casar-te amb un xino li miraries la tita. Suposo. I si ja tingués petita t'hi casaries? M'ho pensaria. Tu pensaries molt, no? Les, aquesta noia et casaries amb un xino? No ho sé. No ho sap. De què t'aprendria? De què dependria? Alguna ha dit per aquí del taman del tamany I és que és veritat, diuen que els xinus la tenen petita Et tornaré a fer la pregunta però d'una altra manera, perdó et, És que l'he escupit a la cara, és una emoció Et pareix una pregunta però d'una altra manera Et casaries amb un negre? També s'ho pensa, cony, un negre les tenen grosses i em casaria amb un negre, bueno, en realitat és un mite, eh? però bueno No ho saps, No ho sé A ah, tu et casaries? Depèn, depèn de com sigui personalment i ja està una mujer muy insegura, y muy sensible y muy profunda. Muchas gracias. Hola, perdona, ¿te casarías con un chino? Para a la ciudadanía, sí. Suena bien eso, ¿eh? ¡Hostia! ¡Qué malo! Soy un chico solidario. Hola, la muy interesante. ¿Y la tienes? ¿Grossa? No, pero si no me puedes A veces. A veces, entonces me número de teléfono, ¿no? Y... Sí, los meos apuntes. ¿Sí? Ah, vale. Y si paga mejor, ¿no? Si te paga. Verdad, si paga sobre todo eso si que paga, no falta. Si sí, ¿no? Ya. Pero... ¿Te casarías del plan compartiendo pis con él y estas cosas? ¿Qué vamos bien Mmm... No conozco a los chinos. ¿No? ¿No, no. no te gusta el roto con pollo, los rojos de primavera? No. ¿No? Bueno, me encantan los rollos de primavera, que conste eso. ¿Los rollos ¿Pero en qué sentido? ¿De menjar o de fútbol? La, la Marina es más solidaria con los chinos. ¿Tu dices Marina? Marina, hola, hola. hola. Tot solidari solidària amb els xinus, diuen. O sigui que et casaries amb un xinu. Sí. És que més com és el que, que amb un negre, que amb un... Amb un negre, Carrara, potser que amb un més, no? Sí, un cubano. Un cubana! cubana. Ella ho sap! Ella ho sap perquè els africans no la tenen grossa. Els que la tenen grossa, en realitat, són els negres cubanos. Mira, tia, com està enterada, eh? Molt bé, molt bé. I, vull a tu com en ve, els xinus? Sí, no sé. Sí. No tinc relació amb ella. Saps què vaja. passa? Saps què passa? Que ara Xina, els xinos tenen problemes per casar-se amb dones perquè els hi falten dones. No? I llavors, per això tenen aquest problema i llavors doncs busquen gent per casar-se amb ells. Clar, que no sé si busquen xines o gent, en general, no sé. Però aquí hi ha una, una candidata, no? Sí, Home. Pots posar el teu anunci, sí. pots dir una noia, morena... Mm, uns... No. No? No vols? No. Passes. No. Sí, la vull surrir. Bueno. Moltes gràcies. No. Tu et casaries amb un xino? Jo? Jo estic compromesa. Estàs compromesa ja. I si et descomprometeixis, et quedaries amb un xino? Si l'estimes, sí. Oh, que bonic. Però no creus que la tenen petita? Això no ho sé, perquè no... No n'has vist cap. No vist cap. <laughs> vale, vale. I els negres la tenen grossa? Això diuen, no? Això diuen. Bueno, això diuen. Ja et dic jo que no, eh? Gràcies. Ah, ah, bueno, vale. Hola, sí, perdona, tens un moment? No. No puc fer una pregunta, és una pregunta molt petita. Eh, sí. Tu et casaries amb un xino? Amb un no. I amb una xina? Sí. Encara vinguen estades petites? Sí. O si sigui, saps què passa, que ara els s'han eh, quedat sense xines per casar-se i llavors doncs estan en crisi, no? Llavors busquen gent perquè es casen amb ells. Tu no t'hi casaries gens, no? Però si t'he dit que sí. Ah, no? Amb un xino m'has dit que no. no un xino no. I per què no di casaries amb un xino? Perquè soc heterosexual. Pierma Fredita? Què? Ets hermafrodita també? No sé què conya és això. això oh. no són els cargols. D'acord, <ríe> vale, sap que els cargols són hermafrodites, però no sap que és una hermafrodita. Bé, bueno, és igual. Perquè tu creus que això és veritat que eh, els xines la tenen petita? Pot ser, és probable. No n'has vist cap? Alguna. A on? A les pelis porno. O sigui, que pelis porno de xines? No, mimes no pelis porno. En general? Sí. Bueno. Igual de negres. Doncs... Ah, els negres que la grossa o no? No ho sé. Tu que no ho saig. Què passa, quan són una polla de tapes? No, és relatiu. Comparat amb què? <ríe> vale, sí, si compares amb el cor d'ingrés, tota la te petita. No. Bueno, moltes gràcies, eh? Si comparo amb la meva. Escolta, Anaïs, tu creus que has de a la, a la meva classe de teatre a preguntar si els xinos la tenen gran o petita? Tu creus? Perdona, aquesta eh, no, serà... no és la classe de teatre, és la meva. És la nostra. Sí, però jo vaig ser Sí, però jo vaig ser la primera. Bueno. Un dia farem publicitat. Farem publicitat al nostre programa. O sigui, sí, eh? el, el, sí, nostre sí. Programa... el nostre programa de l'obra de teatre. No, exacte. El que ve després. Hòstia, podríem fer publicitat subliminal a l'obra de teatre, què et sembla? Tiri, tiri, sí. tiri. Què podem fer? A veure, a veure, pensem, pensem. Ja pensarem. Estem pensant, o sigui, això no és del xinus, eh? Molt malament. No estàs fent la teva feina. És que, Natàlia, aquest, aquest treball tenia molt poca xitxa, no trobes? No, tenia molt. Bueno, poca, perquè la tenen petita, però... Però... Tenen poca xitxa, anem a veure si trobo algú més i si no, doncs pues enxufaré això també, eh? Doncs pues enxufa, enxufa, que t'has trobat en mi. Felicitats pel treball de camp, Anaïs. Ai, sí, t'ha agradat? M'ha costat una mica de fer perquè vaig tenir poc temps, la notícia no tenia gaire xitxa... No, no, si et felicito perquè és el pitjor que has fet mai, pensava que no podria superar-te tant. Puta guarra. Et deixo estar perquè avui tenim de convidat a un xinès soltet de la Xina Occidental. Però on viu de la Xina Occidental? Perquè la Xina és molt gran. Però la Xina Occidental, tot i que no sigui tot el país, segueix sent molt gran. És el Tíbet o què hi ha per allà? No, no, la Xina Occidental no és la Xina, sinó a Catalunya. M'estàs prenent el pèl? No, dona no, és a Santa Coloma. Benvingut al programa, senyor Xampú. Moltes gràcies. És tot un honor ser-la aquí amb tots vostès. Veig que, porta, que parla molt bé el català no m'imaginava que en parlés, eh? De fet, l'hi havien portat a una traductora i tot. Sí, no em caldà la tradució. Vaig veure uns anys a Vendelpla i vaig aprendre-la allà. A Vendelpla, és curiós, eh? Sí, sí. Allà passa com no pollo. passa... Arroz con A on? Arroz con pollo. Ah, això també... Bueno, sí, molt bé. Allà passa a Vendelpla el que no passa en lloc del país. Tots els immigrants parlen català en un moment. Sí? És increïble. Sí, sí, deu ser el clima. Allà fa molt de plet i tenen ganes d'estar al sa casa. Allà està tot envoltat de muntanyes, on estan el camp de Montllats, i només agafes TV3, TV3 i ja està. Només TV3. Ajà. Uh -huh. Així com, no vols que, que la plenguem, eh? Com vols que no la plenguem? M'encanta el col de la ciutat. Ah, uh bé, -huh. deixi'm... El i la col de la ciutat. El col, tot li agrada, del col. La col, la col m'agrada molt, eh? Eh, jo que sí? que triomfaria a Xina, si portessin a la col. No hi ha, no hi ha col a Xina, no col a Xina. Arroco en pollo. Arroco en pollo només, no? Bueno, deixem preguntar-li pel tema de la notícia de la setmana. Vostè està solter? Sí, sí, sí, sí, No ha pogut trobar parella per culpa de que no hi ha noies xineses, no? Si es complert nit tenint-ne al seu país, m'imagino que per aquí encara deu ser pitjor, no? En pel sí, pló, en pel no. Per què, a veure? Jo no vull una dona xinesa, jo la vull catalana. A mi m'agraden les catalanes. Hosti, doncs, diria que no he vist mai un xinès amb una catalana, eh? Doncs sale el primer. Les catalanes són molt guapes. Moltes gràcies, Parla, perquè em toca, eh? Sí, però tu no ets de les que més, eh? De fet, a mi m'agraden més les mites elòtics catalans, com la Núlia Feliu, la Bet, la Núlia Espell, la Maia del Marbonet, Bonet, l'Anna i Renter... Excepte, excepte la Bet, totes són belles. A més, la Mària del Mar Bonet no és catalana, que és de les Balears. Bé, és igual. Jo és que sóc molt independentita. Sí, visc els Països Catalans lliures. <ríe> lliures. Lliures. Ah, sí, sí, està molt bé. I què tenen aquestes senyores, que no tinguem les altres catalanes i les xineses, en el seu cas? Són els mites sexuals de Catalunya i la Bet té cara de ser una polca, la malana de Catalunya. Home. Home. Ara no aconsegueixo recordar exactament la cara de la vet, però quan acabi el programa aniré directament a veure'n una foto. Ara, és que m'ha deixat intrigada, saps? Perquè té jo no... La, té les tetes petites, però segur que les xupa molt bé. Ai, verdad. Tu també tens les tetes petites, la xupes bé. <ríe> calla, calla! Ai, quin fàcil, que el xino aquest. Bueno, en fi, no cal que segueix. eh? Deixi que li pregunti què li sembla que hi ai, hagi tan xinesos arreu del país. És molt dolent perquè a tots els homes xinesos ens agraden les catalanes. Però aquí hi ha xinesos casats amb xineses, no amb catalanes. Sí, sí, sí, sí, sí, sí. Però pel que ja han paldut l'esperança de trobar-la alguna, ja han agafat les escu esculialles. Què són les esculialles? Sí, les escombraries. Ah, vale. Esculialles, no? Esculialles. <ríe> vale, vale. Però tampoc digui això, home. Segur que també n'hi ha de boniques a la Xina. Jo n'he no, vist. Vaig, no, vaig, no, no, no, no. Jo n'he vist. Són totes més lletes que el pal no menjam amb taronges. No, l'acudit és el fari sí. menjant, sí. menjant... menjant llimones, sí. l'acudit diu el fari menjant llimones. Sí, no. sí, sí, sí, els xinesos ens agraden les limones i les tonges, no. Eh, ella, una datació de l'acudit pels xinesos ha sigut més glàcia. Sí. Sí. Sí. sí, moltíssima. Sí. Pari de riure, senyor. Per cert, parlant de riures, ja veureu el que ve ara. Ens haurem d'acomiadar, ella eh? Ja està, un plaer saber que... Ja les... no, no, no, jo vull dir-me coses. Què t'ha de dir? Em rota pollo. Sí. Tinc un restaurant a uh, que fa menjars depèn del pla. Ah, sí? Sí, i és xino. I fem eh, fondir amb sang de pato, fondir amb sang de porc, i fem també arroz com pollo. Vale. Arroz. Mira, jo tinc un tatuatge aquí. Que diu, la... arroz del pollo. Arroz com pollo. <ríe> molt bé, molt maco. Per tota la vida. Per tota la vida, arroz com pollo. no ben. has vist mai, per exemple, el porno xino? El porno xino, <ríe> les, les xines són molt lletges. <ríe> Tenen les detes petites... No sempre les però... petites, però segur que les xupes millor. Calla, calla, quin pas, chica. En fi, anem ja, sisplau, al Top Ten, sisplau. Moltes gràcies. Welcome to the top ten countdown. I comencem ara el Top Ten. Aquesta setmana també se m'ha oblidat penjar l'enquesta al blog. És que oh, som un desastre, eh? Ets bastant desastre, a més, o sigui, estic mirant el Top Ten aquest i només parles tu, fila de puta. <laughs> Vull dir, no, perquè... ens del punt no, de protagonisme? No. A mi el Ferran, que no hi és. Perquè no m'ha donat temps, que estic d'exàmens. Tu, tranquilla tu pots intervenir, intervenir, no, intervenir quan vulguis. Ja. Yeah. Que sí, de veritat. En fi, el que deia que sóc un... De... Sí. Doncs pues no ho vull. Bueno, el que estava dient, que se m'ha oblidat penxar el blog, l'enquesta, per tant, en lloc de fer el top 10, farem com la setmana passada i farem un repàs oh. als millors moments de... Oh. Que... Moments de què? Doncs pues ara t'explico. Te'n recordes? A veure, farem d'atacs de, de riure. I saps per què has collit, atacs de riure? <ríe> <ríe> <ríe> Calla. Ah, és, un, és fingit, és que ja és actriu. Actriu frustrada. En fi, la setmana passada... Oh. T'he fet mal, veus? La setmana passada em va donar un atac de riure al que Per tant, he dit... Eh, Pues busquem a atacs de riure que li han donat a més gent perquè no només em passa a mi això eh? hi ha més presentadors que els que els hi succeeix, com a la Patricia del diari de Patricia, escolteu ja <ríe> Per què eres muy raro? Bueno, porque me gusta soy muy serio Así, yo que se me tomo las cosas muy pues me parece ¿Qué me ibas a preguntar? No sé Diablo Diablo Veieu, veieu, Orel? No sé, no sé... No sé que sé, te iba a No, però no normes, només em passa a mi, això, eh? Però la Patricia tampoc no és l'única, eh? La que li passa ni a la Patricia ni a mi. De fet, crec que, la ca... ah, bueno, crec que la causa dels atacs de riure no era la Patricia, sinó el plató del diari, perquè alguns convidats eren entrar i pixar-se sobre. Si mira, escolteu aquesta noia. Bienvenida. Hola. cuando me...? ¿Qué? ¡No puedo! creo que son los nervios o ¿Qué es? No, no es Es que no me agarre ir. És que no m'agrada de reir, diu la tia, quan li hagués explicat sí, un xist dels meus. Si no li ha dit res, que no ho penses a ella. No li sí. Això mi... es passa malament, eh? Quan et dona? Però per mi el millor és quan et dona la classe. És que és... la més l'estat de riure per què? Perquè no pots riure. I encara rius més. És sí, veritat, en aquestes situacions és com més mola. És I com menys pots parar. És genial. Sí, tens raó a La Patricia no tenia el problema, el problema era el plató del diari, on dit. Sí. Però qui sí té un problema amb els atacs de riure és el Carlos Sobera. Mireu sí? com es riu a Quieres Ser Millonario. Sí. El principal problema que ha tenido Rocco Sifredi... <ríe> Me ha matado la risa. <ríe> Perdón. En el rodaje de sus 1.300 películas porno. Problema. <ríe> De verdad, amigo, llevábamos problema a cualquier cosa ah. ya. Gatillazo. No, joder, si no puedo gritarlo. Me, me ha dado un poco el este, ¿no? Maridos celosos. Pues tiene que ser muy grande para que te pique una avispa, ¿no? picadura de avispa en el pene ¿A Agridres estretes, eh? Vol dir que no interesses estretes. Estretes que no deixen fer qualsevol cosa, però si són actrius porno. No sé què he gastat des de primes, i jo, però bueno, no són totes. No, no, no, vol dir estretes, no, no, no, vol dir estretes. Ah, són una porno. Què han de estretes? Eh, si són més guarra. Ah, estretes eh, no, sofans, sofans. I bueno, de això de que en sí. Carlos Obera té un problema amb els atacs de riure perquè no només li donen a Quere ser milionari, també li donen al Dati al Bot el programa que presenta la televisió basca. Què parentesco unia Fernando Ferranld el Catòlic con Carlos I? Ninguno padre-hijo, abuelo y nieto. Ninguno. Abuelo y nieto. Luis A. Con lo bien que ibas y vas y la pifias ahora, verdad. Yosu. Y entonces... Si... Si... Si fuera... Si fuera... Si si Atenció a mi això. T'ha fet que t'ho... No vans el pobre. Però no entenc per què riu aquí, si tampoc Està... ha dit les no, situacions. No... no sé què estaria pensant. Bueno, és alegre, és un home alegre. Eh, eh, eh. Bueno, es dona el cas de tant en tant que qui normalment no riu o s'aguanta el riure, explota i no pot aguantar-se. Uh -huh. Com per exemple, us portem a Àngel Martín de Ser lo que hicisteix a explicar-nos com no s'ha de crear una situació d'intriga. Sin embargo, hay que hacerlo bien, hay que hacerlo muy bien, el crear suspense. Porque si no se hace bien, lo que pasa es que estaremos intentando crear suspense para nada. ¿Vale? Vamos a verlo con otro ejemplo. Ya ves. Era una tarde como cualquier otro. Daniel estaba de ¡Coño, qué susto ha dado! Muchas gracias. Bueno, evidentemente era absurdo intentar crear suspense porque una serie de elementos se han adelantado, ¿verdad? Se ha ido a la mierda enseguida todo, entonces no había ningún tipo de suspense ni de nada de nada. Pues bien, ayer en tal cual... Menuda soplar bollet. Bueno, ayer en el cual lo contamos, vimos como, callate, vimos como a Jesús Manuel le hacían el clásico suspense paná. Com s'aguanta el riure, eh, pobra? Suspense paná. Suspense paná. paná. Tu intentes fer suspense, però paná. Paná. Paná perquè tu destrossen. Pero no de Panamá. No, de Panamá Uf. no, sinó es Alguns presentadors riuran moments que no haurien de riure, els si ha costat el treball... I si no, pregunteu-li al següent off que li van portar un home que tenia problemes a les cordes vocals per culpa d'una negligència mèdica i no pot estar-se de riures d'ell. Pobre davant d'ell, a la cara. No es pregunteu, no us preocupeu, si no enteneu què parlen aquests homes. És que l'off està en un altre idioma. Ja, wat wat wat wat wat wat precies? El... Excusé. El que ets enorm veient lost van... Uh, ...que mm -hmm. i el que ets tequi. Ogo l'ho veus Comit, I també en el físic, que també tenen liveis mots. Però al millor d'aquesta situació arriba. <susurrican> <susurrican> El millor d'aquesta situació encara arriba més tard quan li porten a un altre home que també per una negligència té les cordes malament. Una pregunta al públic. Ja, meneer, hi uh, ha un opmercament. Jo heu de ser stem, el seu fill. Jo heu de ser el seu fill. Jo heu de ser el seu fill en l'epoca que vaig dir la seva que finos, a dir que es cada una de les adoradores que s'ha tapit. De cafra, que algú li que que, dit que la caçela cotina una mica x altra, de fet, el... eh? en general... Oi? Que dolent, sí. que és fumar. En fi, els professors, no els professors, tot i que a vegades semblen estrictes, tu, insensibles... I el Raül a vegades també sembla estricte. Estricte? Sí, és veritat. En Raül és una mica professor a vegades. No doncs això, són insensibles, ha No posa que et toqueixi, professor. Ai, no siguis eh? marra, que estem fent el top 10, guarda. En fi, doncs això el que deia, els professors semblen insensibles a situacions divertides, però també tenen moments d'atacs. Com sí. la Marbeli Samora, sí, la professora de líric de fama. Resulta que els seus alumnes... No l'he tingut jo aquesta. Eh? No? Ja la tindrem algun dia. Resulta que els seus alumnes li van dir que la música que els havia triat semblava que la, porta... la que porten els gitanos quan van pels carrers amb la cabra. Saps? Així, molt... I per la reacció de la Marbeli, sembla que tenien raó. <risa> ¿Cómo pongo yo a improvisar ahora esto? ¿Cómo pongo yo improvisar ahora esto? Pues a tener que cambiar la música, pero yo no puedo... Vaya semana, si no. No puedo pasar la semana así, porque... Jo no sé com ballaria això. No, sí que són una mica gitanos, eh? Allà, allà sí, amb la, la cabra, cabrica. Sí, la, la, la cabra, la cabra. No, bueno, no, no continuem la cançó. Però els propassos, fixa't, no són gens seriosos comparats amb els polítics. Els polítics no pas, sí que són Jo tinc una mala seriosos. política. I, I no, no seriosa? Gents. Bueno, però ho semblen. Ho sembla, quan s'enfada. semblan semblen, semblen seriosos. Però, com tots, riuen. La secretaria volverá a hacer el llamamiento para la tercera votació de la enmienda a la totalitat del Grupo Popular. Don Enrique Aranzi Soto. Sí. Doña Antonia Señorías, no, si la secretaria te... primera se considera indispuesta, no, puede no, ser... Ya está, ya está. Eh... <risa> silencio, el secretario segundo. Señorías, silencio, por favor. Pues la mea mara un cop me estaba foten bronca. Sí. Ella no es política, es regidora. Bueno, Pero... bueno. Pero me estaba foten bronca y ella va a poner a rir pots creure? En sèrio? M'has pot saber d'aquí com rius? Perquè m'haig empadada perquè reia. Diu, oh, millor això que plorar. I bueno, sí. Bueno, I està així. Sí. És alegre. Una sí. política alegre. Bueno, està bé com Ja com li aquest. diré que et foti la bronca a tu. Eh? Mm, vale. Bueno, però fixa't, no és l'única política alegre ni com aquest. Mm. Perquè hi ha més polítics que xundo. Sí, sí. I no, no, no tots són andalusos ni bueno. la mare de la Naís. Eh? Ja veureu, escolteu aquest conseller gallec. Se ha hecho hincapié muy fuerte los cursos dados a los bomberos de nuevo ingreso. Mm, están bien dotados. Están bien dotados en cuanto a... <risa> Lo hice sin querer. <risa> nunca, nunca me había pasado eso. Bueno, tienen aquí el número de vehículo ¿Qué ves? <risa> De fosta picar más. Si queréis hacer alguna pregunta sobre la dotación de los bomberos, el señor responsable puede contestarte. Eso está bien, están bien dotados también. Cada presenting. Yo voy a conocer un bombero gallego. Un bombero ha de ser gallego, si no no va. No, están bien dotados con las sus mangueras Bueno, y ya para último un home que a mi m'ha robat el cor, eh, per allò tendre que sembla. Sí, sí, és un avi que va sortir a l'escenari d'un espectacle i no podia parar de riure, però el millor és com riu. Jo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 Roll another ball. Yeah. Ooh. OK. Oh, okay. oh. oh, yes. Yes. Yeah. Oh. ba ba da Da-la-la. La-la-la-la. la I was gonna clean my room until I got hot. Ooh. And I kicked up the broom. But, but then I got hot My room is still messed up And I know why Hey, hey, cause I got hot Because I got hot Because I got hot uh, La la la la la la la was gonna, gonna go, go to class before, before I got hot Come on, come on, bitch I could be bad And I could the pass, but I got hot la, da, da, I'm -da -da. taking next semester, and hey. I know why. Why? Why? Hey. why, why? Hey, because I got hot. Because I got hot. Because, because I got hot. Because I got <laughs> hot. I was going to go to work, but then I got hot. Uh-huh. Uh -huh. Ooh. I just want a new promotion, but then I, I got no, you wouldn't. <laughs> la la la, da la la They took my paycheck And I know why, why Yeah, me dead yeah. ha Because I, I got ha Because I got ha La la la la la la I was never gonna throw cops Ben and I I'm serious man I was gonna pull right over and stop But well, was hot <laughs> Say what? Say what? No. La la la la la, la, la, la. No, I'm, la, la, la. I'm part <laughs> I, <my man>. Because, <laughs> Because I got hot Because I got hot Because I got hot La la la I was gonna pay my calls you But then I got hot I'm gonna eat your pussy too But then I got hot Oh man! Now I'm jacking up And I know why why men yeah because i am because because, because because yo, yo, because I, I lost my kids, my kids yo, yo, because i am on the one the one the one the because i am the because i am Because, because I'm hot ah, uh, La la la dot dot dot Why don't I this song Because I'm hot Oh Caca! I'm singing this song mih, Because I'm hot When you're back And I'm still vale this I know why Why? hey! Because I'm hot Because I'm hot Because I'm La la dot dot dip dip Ho mira bé, sí Ho manama manama manama manama manama manama manama manama manama Bueno, Anaïs, endavant. Endavant, així. Ja de què? Ja de què? No, no, no és que et tens d'endavant, sinó que amb el teu acudit. Acudit? Acudit, acudit. acudit. Sí, el, el xiste, xiste. Ah, el xiste. Sí, doncs... què passa, que en català no t'ho saps? No, és que no en tinc cap, eh? Com que no tens cap? No, és que... Però més, si vols, n'enprovviso un. Bueno, total, serà dolent com tots. Sí, diu... Sí, a veure... Diu, què le dice... Què le dice... Un espagueti. ¿Qué le dice un espagueti al otro? Ehhh... No sé Dice... Mi cuerpo pide salsa <risa> Es que no off, tampoco Ah, no te No Pues era pues bo, una amiga le ha gracia Pues... Oye... Oh, pues la no teva amiga... Es Mi como Aldo Madal... Gio, Gio, Gio Gio, Gio, Gio, Gio, <risa> gio, gio, gio, gio. Oh, ¿veis? Per a aquest, per xistes, necessitarem aquesta, aquest efecte. Hiu hiu hiu, hiu hiu hiu! Vale, vale, vale! M'agrada, m'agrada. Ja hiu, hiu, hiu hiu hiu! A partir d'alt... Doncs pues el Ferran li que... jo ho sé. Ferran, no va per tu. Sí? sí. Li ha agradat, segur? Sí. Què li has dit, mentre es cagava? Sí. Sí? Bueno. I s'ha posat de cagada, riure. <ríe> vale, en lloc de pixar, no? Eeeh? No pilles? <ríe> a mi. Bueno, era què? Res, li, li toca a en Raül, però és que està distret amb el sudoku, com sempre! Raül, Raül, que s'ha de posar la sintonia aquella de les pel·lis! Ta-ta-ta-tan, ta ta ta Aquella, aquella. Aquella. Feu, han intervingut a la línia. Ho sé, trinyitat. Hi ha més agents Smith? Uns quants, nena. Mentrestant, a un altre ordinador, en Neo rep la visita d'un conill. Segueix el conill blanc. Però no era el cony d'una iaia, sinó un tatuatge. El conill blanc el porta fins a una discoteca. El conill blanc el porta fins a una discoteca. El Neu lliga que t'hi cagues i coneix a la Trinitat, la noia del mallot de cuir arrapat. Ho sé tot de tu, Neu. Sé com t'agrada que t'ho facin. Què t'agrada que et llepin. I sé que tens una pregunta. Què és, Matrix? En Ferran, vull dir en Neo, està molt catxondo perquè es pensava que Matrix era una postura sexual Llavors rep una trucada Neo, pots quedar? Ui, és que ara em va una mica malament, eh? Estic a la feina i... No accepto un no per resposta Si tu no vols venir, nosaltres vindrem a tu Aquest tio està gelat Sí que ho estava, sí, però van quedar. Es van trobar un lloc amb lluns vermelles i ros i roses de naó. Bu I butaques Negres, la Trinity Zorrona, també estava per allà. Ei, Neu, què passa, col·lega? Ei, Murfeu, Morfe, oi? Murfi, Murfi, pels amics. Vols saber què és Matrix? Sí, però amb tu no, cony. Mira, tio, tinc dues pastilletes. Quina vols, la vermella o la blava? Oh, del Barça, no puc pillar les dues. Vols que et pilli una coma? Que et pilli un coma, en no una coma, és la primera vegada que et fots una pastill i te'n vols fotre dos, estat xerrat, pavo. Vale, vale, doncs, la vermella. En Neo sol la pastilla vermella i comença a al·lucinar. Un mirall se l'empassa i es desperta a un altre món. Allà també hi ha el morfi i la Trinitat, però no vesteixen tan sexis. On cony estem? Welcome to the real world. Lo cualo? Que benvingut al món real. Això és el món real? Doncs prefereixo tornar al meu món d'abans. Què vols que et digui? Mala suerte. No pots. Neu, tu ets L'has collit per què? Per salvar el món. Per lluitar, per lluitar contra els agents Smith. Em sembla que us heu equivocat de persona, eh? Jo vaig suspendre l'educació física i... No passa res, xaval. Amb aquest xip ja saps un kung fu. I dos. I amb aquest xip ja saps volar un helicòpter. I amb aquest? Ja saps fer una bona paella. I amb aquest? Hòstia, que guai! Ara, a lluitar. Xun, xun. En Neo va haver de lluitar contra els agents trillissos que s'anaven multiplicant per tot arreu. Els agents Smith. I els va guanyar. I ara, què fem, Anaïs? Al final 1 o al final 2? És que en portem dos, eh? El 2. El 2 t'agrada més? Doncs pues, vinga, final 2. Vinga. De cop, en Neo es desperta al carrer, damunt d'un mòmit. Estàs bé, Neo? Estàs bé, Neo? Ah, vale. No gaire, he tingut un mal viatge. Puta pastilla vermella... Esta peli. Sí, però ha sigut una mica rara. La, la Trinitat i en Morfeo a vegades es confunien. Sí, però això era confusió teva. Ah, sí? Eh? Era meva? Sí. Bueno, igualment no diguis mentides. No t'agrada Matrix. A tu qui t'agrada és el Neo. Buah, no ho saps prou! Com em posa el Keno Rips. Tu no coneixies a un que, que semblava també al Keno Rips? El Neo, de, del club, de Mataró. També sí, ah, sí. t'has liat a mi? Es diu Heredia, de fet. Anda. Com el tècnic. Vé en serio, eh? En quan... Bueno, és igual. <laughs> Vale, sí, continuem. Va, Raül, la sintonia del Monty Python. Bueno, Anaïs, encara no hem dit com... comencem... com pot contentar contentar la gent amb nosaltres? Bueno, pensava fer després, però si vols, ara. Bueno, vinga, fem-ho. Com? Ho saps tu? Ho, ho sé jo? Ho saps tu? Qui ho vols saber? Entreu al kavedespress.wordpress.com, Wordpress amb dues estes, eh? I si no, podeu també enviar-nos un correu electrònic al kavedespress.com. O si no, més fàcil, entreu al Google, poseu el kavedespress, o no separat, és igual, i cliqueu a la primera finestreta que us surti, serà el nostre blog. Exacte, i allà trobareu també els enllaços per tenir-nos al Facebook, al Twitter... Això ja, si això. teniu Facebook, Facebook feu-vos fan nostres. Sí, eh? que mola molt, que ja som uns, uns quants. 270! 270, sí, o 270, o més. O més. o més. Jo no ho recordo. O més. The, sí, o més. En fi, fins aquí aquest programa del que ve després tan caòtic perquè ens ha fallat en, en Ferran, que està cagant, ens ha fallat, bueno, un munt de coses, però bons de dir-vos adeu, Anaïs, tira'ns una floreta, si us plau. Floreta, floreta... Sí, la floreta, floreta. de cada setmana, el piropo, collons. Ah, piropo. Doncs no en tinc cap, eh. Però si vols n'improviso un. Vinga. ¿Cómo quisiera ser Tarzán? Per air de, de rama en rama, està llegat a tu cama. Oh, que maco. Ah, que sí? Sí. Vull arribar al teu Preciosa, no? està preciosa. Es <ríe> preciosa, sí. Eh, Ferran, no ets aquí, però t'havia de preguntar una cosa. Això que et cau per la galta és una llàgrima? Sí, oi? Oh, està des, plorant, des de casa està teva, plorant. Està plorant. De està plorant. Sí, la te'has tocat. Ja t'has tricat molt això de les diarrees, el tàctol sensible. Pobre. És com una dona amb la regla, doncs el tio de diarrees. Però si n'hagués de tenir cada, cada, cada, cada mes... Què? En fi. Ara saps el que és ser dona, eh, Ferran? Bueno, en fi, anem-nos acomiadant. Eee... Eh... Bueno, gent, gràcies per seguir-nos com cada setmana i mireu la vida amb molt d'humor. Re... Què, Anaïs? Ho diem a l'hora. El què, eh? Vinga, això. ràpid. Vale, Un. vinga, dos, tres. Recordeu mirar la vida amb molt d'humor. Verda. Ja, ja tornem a parlar junts. Juntes. Fin la setmana que ve. Adeu, adeu. Adéu. It's available All in the foyer. Right you no, know, it's got to live as well, you know? right, it's a lot. Let's get this place there. The right I can show this man from there in three weeks. What do you think pays for us, brother? All never make that money back, you know. I've told you. I said to him, Bernie, I said, I'll never make that money back.